a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von dnes na tému Vedomá cesta životom. Moje meno je Marian Benka a od mixážneho pultu vás zdraví Peter Zajac Vanka. Dobrý deň, prajem poslucháči. Uh, milí poslucháči, dneska je to bez hostia, ja som už na začiatku tejto relácie avizoval, že občas takéto relácie budú. Nie je to preto, že by som mal tých hostí málo. Naopak, myslím si, že tém v rámci tejto relácie alebo možných tém je veľmi veľa, keďže sa bavíme o alternatívach vo všetkých možných oblastiach ľudskej činnosti. Napriek tomu cítim takú potrebu občas sa venovať sám bez hostia tým témam, ktoré sú moje také srdcovky ktoré sa týkajú osobnostného rozvoja psychológie, spirituality samozrejme neznamená to že aj takéto témy budeme riešiť vždy len sám, pretože nerád by som aby to vyznieval, že ja som tu najväčší odborník na túto oblasť určite nie som Uh, dôvod, prečo vlastne toto, toto sú nejaké témy, na ktoré si trúfam rozprávať aj sám, je ten, že som na nich rozprával počas môjho života už veľa. A tým, že sa. Uh, od 98. roku zaoberám šamanskými technikami a teda nielen nimi, zaujímavá ma celkovú oblasť psychológie, rôznych duchovných prúdov, či už ide o kresťanskú mystiku alebo východné náboženstva. A všetko toto ma zaujíma hlavne teda skôr z praktického ako z teoretického pohľadu. S tým, že robím sám nejaké kurzy, sám som robil nejaké prednášky na tieto témy. V minulosti napísal pár článkov do časopisu Zema kde pôsobím ako zástupca šéfredaktora. redaktora. A čo to som si aj odžil, pretože si myslím, že žiadne techniky nenahradia život ako taký, Bohužiaľ stretol som sa aj s takými ľuďmi, ktorí si myslia, že venovať sa nejakým spirituálnym technikám a chodeniu po kurzoch, po nejakých víkendových seminároch je, že, že to je to práve orechové a že je to dôležitejšie ako samotný život. Takíto ľudia sa vlastne chytili do pasce, urobili si z toho možno drogu, urobili si z toho niečo, do čoho unikajú pred reálnym životom tak ako niekto uniká, ja neviem, tým, že sleduje televíziu, alebo e, vl, alebo teda si nachádza nejaké iné únikové činnosti. E, takže cítim sa ako tak kompetentný k týmto témam hovoriť, ale určite v budúcnosti si chcem pozývať aj ďalších ľudí. Mám aj k takýmto oblastiam e, Mám vo výhľade jedného podľa mňa veľmi zaujímavého pána psychológa, ktorý sa zároveň zaoberá aj takým celostným vývojom človeka, teda zohľadňuje aj tú e, spirituálnu oblasť. Som rád, že v tej oblasti psychológie čím ďalej tým viacej psychológov je takých, že neberie tú vedú len tak čisto materialisticky pre mňa osobne, je to aj nezmysel, keď už samotné slovo psychológia znamená v doslovnom preklade veda o duši, tak ako môže byť veda o duši materialistická. <laughs> tak tohto pána určite chcem pozvať, len momentálne je tak zanepráznený, že v najbližších týždňoch to možné nebude, ale raz to bude. No... E... Ešte predtým, ako prejdem k samotnej téme Vedomá cesta životom a poviem vám niečo k tomu, prečo považujem také zvedomovanie si toho, čo sa deje v nás, čo sa deje v našom živote, čo sa do nášho života tlačí, tak by som rád povedal pár takých technických poznámok. V, a takto o týždeň bude ešte relácia vysielaná živo, to znamená, mal by som o týždeň mať zatiaľ neviem ešte presne koho, ale bolo mi prislúbené zo združenia Konopný dvor jedného alebo dvoch hostí na tému všestrané využitie konopy alebo ako to už nazveme um, pokiaľ čítate aj Zemavek, tak ste si všimli, že vo febru februárove číslo bolo práve venované tejto téme takže malo by to byť k tomu ale potom vlastne ďalšie dva piatky budú uh, relácie vysielané zo záznamu, pretože ani 10. ani 17. marca nebudem ja môcť tu fyzicky byť mám iné povinnosti v tom čase Takže nebude možnosť, aby ste či už toho 10. alebo 17. volali do štúdia alebo posílali maily, ale dáva vám otvorenú možnosť posielať mne dopredu otázky k týmto dvom reláciám, čiže 10. marca by som mal mať opäť pána Michalku, ktorý tu už dvakrát bol a malo by to byť na tému bezpodmienečný základný príjem, teda koncept toho, o ktorom ste zrejme väčšina z vás počuli, myšlienka, že teda štvrtá prímyselná revolúcia, robotizácia, technologický pokrok berie ľuďom prácu a pritom ale naháňa zisky majiteľom tých výrobných prostriedkov, čím sa ešte viacej vlastne prehlbuje majetková nerovnosť a a preto vlastne je tu myšlienka bezpodmienčného základného príjmu, aby sa ľuďom zabezpečil nejaký dôstojný príjem a zároveň aj nejaká spotreba, keďže ľudia nemajú príjem, tak nemôžu byť ani spotrebitelia a nemôžu rozhýbať ekonomiku. A aby teda každému človeku bol zo zákona zabezpečené, že doživotne každý občan štátu má nárok na nejakú dávku, už v akej veľkosti, to by bolo jedno to by bola vec nejakej dohody, nakoľko by ten štát mal, ale tým pádom by sa samozrejme zrušili všetky dôchodky, všetky um, dávky v nezamestnanosti, akékoľvek iné platby štátu by sa tým pádom zrušili, ale každý bez ohľadu na to, či pracuje alebo nepracuje, by mal, by mal nejakú dávku, hovorí sa, niekto, niekde sa hovorí, povedzme, okolo nejakých 300 eur, alebo tak nejak mesačne, je to myšlienka, ktorá je kontroverzná. Niektorí hovoria, že, že štát na to nikdy nebude mať. Vo Fínsku to teraz začali pokusne zavádzať ako pilotný projekt. Uvidí sa, k čomu to v tom Fínsku povedie. Takže na túto tému budeme diskutovať s pánom Michalkom, ale bude to natáčané pravdepodobne 5. marca v nedelu a 10. sa to odvysielalo zo záznamu. Čiže do toho 5. marca mne môžete na moju e-mailovú adresu, poprosím nie na adresu slobodného vysielača, lebo tam sa mi to nemusí to potom ku mne dostať. Na moju e-mailovú adresu Benka zavináč gmail.com marianbenka spolu celé moje meno priezvisko ako jedno slovo zavináč gmail.com na túto adresu mi môžete posielať otázky k bezpodmienečnému základnému príjmu, ak sa chcete pána Michalku niečo spýtať. A potom a zároveň mi môžete tiež do toho 5. marca e, posielať e, otázky na reláciu, ktorá sa odvisiela 17. marca, týždeň potom, e, ktorá bude opäť bez hostia. E, chcel by som tam hovoriť na tému šamanských alebo neošamanských technik, o čom, zase, o čom to celé vlastne je, ako to funguje, aký je rozdiel oproti uh, tomu, čím sa zaoberali tí tradiční šamani, je to, je to podľa mňa dosť podstatný rozdiel, ale nechcem to rozoberať v tejto relácii, chcem o tom hovoriť v iné relácii, uh, keďže sa stále na to odvolávam, aby ste teda aj vlastne vedeli, na čo sa odvolávam a takisto sa tam chcem venovať tomu, prečo je to podľa mňa zaujímavé aj pre moderného, súčasného človeka. Uh, to znamená, uh, je to istá taká ako obroda alebo návrat uh, k tej, nielen k nejakým duchovným technikám, ale vôbec k, k celej takej tej nejakej múdrosti uh, pôvodných domorodých kmeňov, či už sa to týka treba s pôrodou, alebo vôbec nejakého životného štýlu, ako, ako vnášanie nejakých tých prvkov, samozrejme, pretože my v tejto civilizácii nikdy nebudeme žiť tak, ako nejakí indiáni v, Amazon, v Amazonii alebo podobne. Nedá sa k tomu vrátiť, ale dá sa tým inšpirovať. Uh, takže o tomto bude relácia 17. marca a k obom tým reláciami môžete posielať od teraz až do 5. marca obeda zhruba uh, otázky na gmail.com. Povedal som to ače na začiatku, alebo neviem, koľko času mi zostane na konci. Tamto možno tak trošku ešte krátko pripomeniem. Uh, a samozrejme uh, v rámci tejto relácie v rámci témy, o ktorej začnem teraz hovoriť, mi môžete posielať otázky teraz na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo volať na 0944462052. No. A čo sa týka dnešnej témy? Mám pocit, a musím povedať, že je to samozrejme aj môj prípad, častokrát skolzám do takej polohy, alebo to sledujem u ľudí okolo seba, že špeciálne táto doba nás istým spôsobom tak zvádza alebo láka. My samozrejme tomu zvádzeniu nemusíme podľahnúť, ale veľmi ľahko sa tomu dá podľahnúť, aby sme nežili vedome a... možno, že to nie je také ľahké povedať, čo to znamená žiť vedome, ale skúsim to poňať z, od... z... z opačného konca, čo to znamená nežiť vedome. Nežiť vedome pre mňa znamená byť mysľou niekde inde, ako tu a teraz. A... Žiť takým istým ignorantským spôsobom, povedzme, robíte niečo, venujete sa niečomu alebo niekomu, treba s vášmu dieťaťu, e, vášmu partnerovi, e, kto je pre vás dôležitý, ale nie ste úplne tam. E, ste niekde inde. A v tej hlbšej rovine to znamená neuvedomovať si, e, čo sa s vami deje aké procesy vo vás pôsobia a istým spôsobom ovplyvňujú vaše správanie, vaše reakcie, ale vy vôbec neviete o tom, že vás to ovplyvňuje a prečo. Pre mňa bol veľmi zaujímavé stretnutie v Banskej Bystrici na festivale Radi s deťmi, ktorý tam usporadova pravidelne alternatívna škola Fantázia. A, a tá škola je inšpirovaná prúdom, ktorému sa hovorí intuitívna pedagogika. A pozývajú tam aj predstaviteľov a, tejto intuitívnej pedagogiky z väčšia z Nemecka alebo zo Švédska, Uh, a zaujímavé je to práve tým, že intuitívna pedagogika nie je len úzko zameraná na výchovu detí. Čiže je to zaujímavé aj pre ľudí, ktorí s deťmi nemajú nič do dočinenia. Teda nie sú to pedagógovia, nie sú ani rodičia. Ale uh, je to zároveň cesta istého osobného rozvoja. No a bol tam jeden pán z Nemecka, bohužiaľ si teraz nevybavím jeho meno, ale to nie je podstatné, ktorý hovoril takú vec. A tým nám vlastne sa snažil približiť celý ten princíp, na ktorom tá intuitívna pedagogika funguje. Predstavte si situáciu, že vás dieťa, nemusí byť vaše dieťa, ak nemáte, ale možno dieťa vašich, vašho brata, sestry alebo akékoľvek, neskutočne začne niečím vytáčať. To je situácia, ktorá je dosť bežná. A, a vy ho povedzme napomeniete a ono vás začne tým spôsobom vytáčať ešte viac. a Začne si nejako brnkať, brnčať, alebo proste robiť niečo, čo je vám nepríjemné. A Napriek, napriek tomu, že mu hovoríte, aby s tým prestalo, aby to už nerobilo, tak ono eš, ešte, ešte tak, tak si na tom tak ide zgustnúť a ešte to zosilní, ešte viac to robí a vám vybuchnú nervy. Buď na to dieťa naveriek, alebo vám ujde ruka, dáte mu facku alebo proste spravíte niečo takéto, že uh, prestali ste sa v tej chvíli ovládať a možno, že zareagujete neadekvátne tomu, pretože to dieťa nespravilo nič také úplne strašné, ale robilo niečo, čím vám brnkalo na nervy. A z pohľadu intuitívnej pedagogiky, eh, pokiaľ vy cítite, že vám stúpa tlak, že to dieťa vás už začína vytáčať, tak namiesto toho, aby ste pustili tú reakciu, eh, tu teda navrieskali naňho, vrazili tomu decku jednu, tak namiesto toho by ste sa mali chvíľku stíšiť, napríklad ísť do vedľajšej miestnosti. A samozrejme, pokiaľ je tá situácia taká, že to dieťa svojmu kamarátovi trieska hlavu o stenu, tak nemôžete odísť do susednej miestnosti, pretože musíte riešiť akutnú situáciu, že tu je to druhé dieťa ohrozené. Uh, tak zase máme normálne zdravý rozum. čiže pokia pokiaľ teda v prípade, že nejde o ohrozenie života alebo zdravia, čo väčšinou nejde, tak v takom prípade by ste mali ísť uh, do susednej miestnosti, uh, chvíľočku to predýchať, zavrieť oči, vstúpiť do seba a vnímať, čo vo mne je tá nejaká slabá, nejaká moja slabina, nejaká moja slabá strunka, na ktorú to dieťa zabrnkalo. A vtedy vy máte šancu spoznať niečo, čo vo vás je, niečo, čo možno súvisí s vašim detstvom, pretože a, vaša mama, teda, keď ste boli malí, tak, a, tak vám tak vám Niečo, niečo hovorila, nejakú vetu, niečo, možno sama si, si, si nejako vyspevovala, vám to vadilo, alebo uh, proste niečo uh, sa tam dialo a teraz to dieťa to vo vás spúšťa, pretože robí niečo obdobné. A vy takto môžete odhaliť nejakú vec, ktorú nemáte v sebe vysporiadanú, ale e, ani o tom neviete, že to nemáte vysporiadané, ale spôsobuje vám to nepríjemnosti vo vašom živote, e, pretože tým pádom vy nie ste celkom váš pán. Ste ako keby sluha alebo otrok toho slabého miesta. Hoci kto na to zabrnká, vás vlastne dostane. To nemusí byť dieťa, to môže byť napríklad váš partner. Uh, treba ste mali rodiča, ktorý vás uh, celé detstvo vám znižoval sebavedomie, rozprával vám, ty si taký nemožný, uh, uh, prosím ťa, neumývaj ten riad, lebo ty to nevieš, robíš to úplne strašne, ukáž, ja to za teba umiem. Uh, a tak ďalej ty nechoď na vysokú školu, pretože na to aj tak nemáš, si sprostý, sú takí rodičia. No a potom máte partnera, ktorý vás, povedzme, v dobrom začne kritizovať, ale vy už ste precitliveli na, na kritiku, pretože celý život, celé detstvo a celú mladosť ste tú kritiku počúvali. Ste na to precitliveli, je to vaša slabina. A ako, ako aj dobre mienená kritika z vášho partnera, spôsobí to, že napríklad na toho partnera vyletíte, ste na neho naštvaní, ste podráždení, začnete sa s ním hádať a ten partner ani nechápe prečo, lebo však nič také strašné vám nepovedal. Ale vy to ako niečo strašné vnímate. Takže, keď sa vrátim obúčikom k tej intuitívnej pedagogike, v prvom rade je to spôsob, ako pracovať na sebe, pretože keď pracujete na sebe a stávate sa lepším človekom, tak viete deti aj lepšie vychovávať, pretože akákoľvek výchova je založená predovšetkým nie na rečiach, nie na opatreniach, že vymýšľaní treba s trestov. ale na osobnom príklade. Vy môžete tomu dieťaťu rozprávať čokoľvek, ale keď to dieťa vidí, že vy tak nežijete, ako mu rozprávate, tak vás nebude brať nebude brať vážne to, čo mu hovoríte. A tento príklad s tou intuitívnou pedagogikou, že keď vás dieťa vytáča, tak vy idete do seba a snažíte sa prísť na to, čo sa teraz deje, je práve jed, jed, jedna z možných podôb zvedomovania si toho života, toho, uvedomenie si, čo sa vlastne teraz deje. A ďalšia podľa mňa dôležitá vec, dokonca by som povedal, že úplne základná, možno som mal začať tým, ale tie veci sú také široké, že z akéhokoľvek konca krhu začnem o tom rozprávať, vždy sa nakoniec dostanem k tomu istému. Takže to nepovažujem za také a, strašné. A, je to vec, ktorá, ktorú zdôrazňujú najmä tie východné náboženstva a myslím si, že úplne najviac zen buddhizmus, ale nájde sa to všade, je žiť tu a teraz, žiť tým, čomu sa práve venujem. Čítal som výrok nejakého zen učiteľa súčasného, ktorý hovoril, že Zen buddhista, ale to nie len on, to by malo platiť o každom, by sa mal snažiť čo najviac vcítiť do toho, do tej činnosti, ktorú práve v tejto chvíli vykonáva. A Zenový majster, keď šoféruje, tak by mal cítiť pneumatiky toho voza, ako keby to boli jeho vlastné nohy a mal by cítiť každý jeden kamienok na ceste, cez ktorý to auto prejde. Či je to možné, to ja samozrejme neviem. Ale e, tak toto znie možno až neuveriteľne. Ale je potom ďalšie také zenové príslovie, alebo taký ten koán, svoje ktorý hovorí, aké je to fantastické, aké je to zázračné. Rubem drevo, nosím vodu. E, Práve takí tí všelijakí poblúznení ezotérici uh, si myslia, že začnú sa venovať nejakej duchovnej disciplíne, berú to ako šport. Šport to nie je. A že keď sa nejako vypracujú, vymakajú, dostanú na nejakú úroveň, tak budú schopní nejakých zázrakov. Možno zázračne liečiť, alebo vidieť do budúcnosti alebo neviem čokoľvek a zabudajú, že skutočný zázrak je v tom si ho uvedomiť, že sa to deje tu a teraz. V hociakej činnosti, v umývaní riadu, vo vysávaní, v prebalovaní malého decka, v čomkoľvek, keď sa do toho viete ponoriť a byť naozaj prítomný Uh, tak uh, sa úplne zmení tá kvalita a stáva sa z toho meditácia a zároveň to prestáva byť stratený čas. Koľkokrát mnohé aktivity, ktoré robíme, pretože musíme, nebavia nás, berieme to ako niečo také, čo chytro treba to mať za sebou, aby som sa mohol venovať niečomu, čo, čo chcem, alebo uh, čo ma zaujíma. A keď to robím, povedzme túto nezaživnú činnosť, ktorá ma nebaví, ale spraviť sa to musí, uh, tak som myslel buď v minulosti alebo v budúcnosti. Buď sa teda orientujem na to, čo, rozoberam si v hlave, čo sa stalo, možno nejaké moje kriv, krivdy životné, že som teba naštvaný na partnera, pretože uh, mi včera niečo povedal, alebo naopak, riešim budúcnosť, nejaké plány, kam by, kam by sme išli na víkend, alebo obavy, čo sa stane, ak prídem o tú prácu, je to tam také nahne, nahnuté, možno, že nás budú prepúšťať a tak ďalej. A potom ale vlastne, ako keby sme nikdy reálne nežili. Pretože ten reálny život je ten, ktorý je tu a teraz. To, čo sa teraz v tejto chvíli odohráva. A pozerám, že sa blíži ku koncu prvá polhodinka trošku... Veľa času som možno venoval tomu, tým technickým poznámkam a nie samotnej téme, ale nevadí. Využijem toľko času, koľko mám. Každopádne by sme si teraz pustili prvú pesničku. Ja som to aj minule púšťal pesničku od autorskej dvojice Habka Horáček, inak možno ste si všimli, že pán Horáček chce kandidovať na prezidenta proti Zemanovi a že sa vlastne pravuje, ako dneska sa tomu hovorí Slnečkar a pravdoláskar, teda človek, ktorý ako keby bol z opozičného tábora voči nám, ale myslím si, že my, ktorým sa zvykne teraz nadávať konšpirátori nie sme takí, alebo nemali by sme byť takí ako oni, to znamená, že keď je niekto z toho druhého tábora, tak ho ani nespomenieme, ja si myslím, že pán Horáček je úžasný textár napriek tomu, že názorovo a politicky sa asi nezhodneme uh, takže bude to od tejto autorskej dvojice uh, interpret sa volá Karel Dobrý uh, interpreti sú rôzny týchto pesničiek uh, skladba sa volá Hladiny a je to vlastne o tom, aby sme si nepredstavovali, že náš život bude stále nemenný a vždy bude všetko tak, ako bolo doteraz a naopak je to, je to pesnička o tom, že všetko sa stále, neustále mení, všetko je v pohybe a nám iné nezostáva, ako sa, tým, ako sa s tým zmieriť. Takže nech sa páči pesnička Hladiny. Který hledáš jezera, ze kterých ticho vyvěrá. A kde je psáno ve skalách, ozvěna emigrovala. Hledáš jen prázdno, pustou lež, takové místo nenajdeš. I kdybys šel až do Číny, i tam se čeří hladiny. Praská a skrípe parapet ve věži ze slonoviny. Pracuje kámen, puká Čerí Čeří se, čeří hladiny. dáš lazaret, kde mají klid jak těžký plét Kde tvojí úzkost vyhodí v zapečetném pokoji Nehledáš nieco, ale nic pod nebem plným létavic Jak pod lampami na plese, všechno co žije Zvíjme sa. Praská skrípe ve vježi ze slonoviny. Pracuje kámen v pukálet. se sa, čeží hladiny. Praská skrípe parapev ve vježi ze slonoviny. Zavízej a hostne med čeří se, čeří Hladiny Jako tam myš, co hledá sír Chtěl by sprý najít monastýr Kde neubývá Vozku svic a tónu Z písně Časka se blázne čelem vza. Vydej se k vietrúm změn a strát Praská stříve parapet Ve věži ze slonoviny Pracuje kámen v kukálet. Čeří se, čeří hladiny Slonoviny. Rezaví se jich a med Čeří se, čeří hladiny Pravská a skřípe pára med Meděží ze slonoviny Do ritmu srdce tančí svět Čeří se, čeří hladiny riešenia a alternatívy dnes na tému Vedomá cesta životom. Rozprával som pred pesničkou o tom, ako by sme si mohli skúšať tak nejako viacej uvedomovať, čo sa deje s nami tu a teraz v tomto okamihu. Dokonca si môžeme všímať miestami. Je to vec, ktorá sa dá istým spôsobom trénovať. Ako sa to, čím sa v tejto chvíli zaoberáme, či už vonkajškovo alebo vnútorne, odráža v tom, ako máme hladinu energie, pretože sú veci, ktoré nám energiu dávajú a sú veci, ktoré nám energiu kradnú alebo berú. A toto je vec, ktorú keď si nevystopujeme, tak tiež koľkokrát si to neuvedomujeme alebo nevieme o tom. Uh, existuje na to taká jednoduchá technika, je tak jednoduchá, že by som ju ani techniko nenazýval, ale chce to istú uh, disciplínu alebo pravidelnosť, uh, ale ak chcete, môžete si to vyskúšať. Uh, je to založené na tom, uh, že by ste vždy mali mať pri sebe nejaký zápisník a pero, a mali by ste si uh, buď v nejakých nepravidelných intervaloch nastaviť budík, tým, že sú dneska mobily, tak sa to dá, vy si môžete počas dňa dopredu nastaviť aj 20 budíkov. Ale tak, aby to nebolo pravidelne každú hodinu, ale naopak, aby to bolo v rôznych nepravidelných intervaloch a potom na to zabudnite, nakedy ste si to nastavili. Ak, ak si to budete pamätať, tak to nie je ono, to nemá potom význam. Uh, alebo si môžete povedať, uh, ten budík by mal byť isté ako znamenie, ktoré príde nečakane. Uh, môžete si takisto povedať, že znamením bude vždy, keď sa vo vašom okolí niečo udeje, teda malo by sa udiať niečo, čo sa deje nepravidelne, napríklad znamenie bude za každým, keď zašteká pes, ale to predpokladá, že nejakí psi sa vo vašom okolí vyskytujú a aspoň párkrát za deň zaštekajú, alebo znamenie bude, keď zazvoní telefón, či už mne, alebo niekomu vedľa mňa, alebo znamenie bude, keď ja neviem, prejde červené auto okolo, alebo čokoľvek, No a za každým, keď sa tá, udieje tá udalosť, teda to znamenie, čiže vy, vy ste si to mali uvedomiť, aha, teraz, prišlo, teraz, teraz to prišlo. Uh, a spätne si uvedomte dve veci a zapíšte si ich do toho zapisnička. Uh, čo som v tej chvíli, teda tesne pred tým znamením, budíkom, zaštekaním alebo čímkoľvek za telefónu, čomu som sa v tej chvíli venoval, pred tým, ako ma to vytrhlo, vonkajškovo, neviem, pozeral som televíziu, pracoval som, proste nejak, akákoľvek vonkajšia činnosť, umýval som riad a tak ďalej. A čomu ste sa v tej chvíli venovali vo vašom vnútri? To by mal byť... A, čiže mal by to mať ten záznam, ako keby tri také stĺpce. Čas. A čas nie je podstatný, ten akon nemusíte zaznamenávať, ale minimálne tieto dva. Vonkajšia činnosť a vnútorná. To znamená, na čo ste vtedy mysleli, alebo čo ste vtedy prežívali emocionálne, čo sa odohrávalo vo vašom vnútri. A vlastne, pardon, mal by tam byť tretí slopec, čas tam nemusí byť, ale tretí slopec, ako ste sa vtedy cítili energeticky. Môžete si dať akúkoľvek škálu, napríklad od troch minusiek cez neutrálnu nulu, až po tri plusky, teda tri minusky. Dve, pl, dve minusky, jedna minuska, alebo akúkoľvek si vymyslíte, koľko, koľko tá škála nemusí byť uh, uh, 7 miestna môže byť aj dvojmiestná, trojmiestná, proste vymyslíte si nejakú, nejakú škálu, od, od, uh, ktorá bude zaznamenávať od jedného konca, že som totálne energeticky bol vyflúsnutý a vyčerpaný, totálne bez energie, až po tú najvyššiu hodnotu, ktorá bude znamenať Uh, bol som totálne nabitý, energiou strašil som ako raketa, uh, uh, proste uh, by som 20 km a ešte na, narúbal drevo na zimu. Uh, takže uh, takto, si to, takto si to skúšajte robiť, takéto vlastne ako keby riadky v záznamoch, čo som robil, uh, čomu som sa venoval, aké činnosti, na čo som v tej chvíli myslel, alebo uh, čo som vnútorne prežíval a ako som sa cítil energeticky. Bez energie, s energiou neutrálne, ani, ani, tak proste nejako. A keď si budete tieto záznamy robiť dostatočne dlho, ideálne niekoľko týždňov, odporúčajú sa 4 týždne, s tým, že po každom týždni si spraví také nejaké zhrnutie, tak potom môžete... Uh, si uh, vystopovať v tých záznamoch isté veci. Akože za každým, keď robím toto, tak sa cítim energeticky výborne. Alebo za každým, keď myslím na toto, tak sa cítim energeticky uh, dole. A keď si spravíte takúto ako keby diagnozu, tak môže môžete začať robiť nápravu a to, a to sa dá robiť jedine po maličkých kročkoch, pretože neprerobíte sa, nezakážete si treba na niečo myslieť, aj keď viete, že, že, že, vás, že vás to zaťažuje. S tými vonkajšími činnosťami je to samozrejme ľahšie. Môžete si uvedomiť, že, že vám treba sledovanie televízie tú energiu berie a, a nemusíte si povedať, že od zajtra nepozerám televíziu, ale tak budem pozerať o pol hodiny kratšie. Alebo naopak, niečo, čo ma tou energiou dobíja, tak sa tomu budem venovať o pol hodiny dlhšie. Alebo o 10 minút. Alebo o 5 minút. Ale začnite si trošku vylepšovať tú energetickú bilanciu, čo vám dá zase energiu vylepšovať si ešte viac a ešte viac a ešte viac. E, pretože veci väčšinou fungujú tak, to je jedno, či v podnikaní, či vo vzťahu, či v, ake, či v čomkoľvek, Uh, neprišiel som na to, prečo je to tak, ale je to taký ako keby zákon života, uh, že život nerád vidí veci v priamke a buď to ide dole, alebo to ide hore. Buď, buď ste teda na zostupnej špirále, alebo na zostupnej špirále. Alebo teda, ak môžem byť mierne vulgárny, tak sa hovorí, že keď sa sere, tak sa sere. Ale platí to aj opačne. Keď sa darí, tak sa darí. Uh, väčšinou tie veci akoby na seba nad, uh, nadvezovali. tak to dávam ako taký tip na vyskúšanie. Ďalšia z takých vecí, ktorá, s ktorou sa dá vedome pracovať a na ktorú sa dá nedá sa to teda robiť takým jednoduchým spôsobom, že si len tak uvedomí, to už, to už sú záležitosti na takú hĺbšiu prácu, možno aj za pomoci nejakého odborníka, treba z nejakého terapeuta. Nie je to také jednoduché si, to, si toto, s týmto pracovať proste len tak sám na základe nejakých pokynov, takže to nebudem ani takto do, do éteru rozprávať nejaké konkrétne postupy. Uh, je uh, uvedomovanie si alebo zvedomovanie si veci, ktoré máme uh, hlboko v našom podvedomí. Ja si myslím, že uh, taký Nestor alebo uh, človek, ktorý toto objavil uh, pre našu západnú civilizáciu, bol Karl Gustav Jung, uh, ktorý tú psychológiu na, uh, po Sigmundovi Freudovi vlastne posunul viac do tých spirituálnych rovín. z pohľadu Freuda, ktorý bol taký viac materialista, bol Jung trošku poloblázon Jung každopádne hovoril o veciach, ktoré máme v sebe potlačené to znamená, že sú nejaké časti nás samých našej psyche, našej bytosti ku ktorým sa nechceme hlásiť a preto ich v sebe potláčame. A Jung ich nazýval Tiene. Povedal som, že on ich objavil pre našu civilizáciu, alebo pre našu západnú kultúru, pretože vedelo sa o nich aj predtým v starších kultúrach. E, vie sa o nich aj v tom šamanskom koncepte a e, v Starej Indii sa im hovorilo o vnútorných démoni. Povedzme, že v tých starých spirituálnych tradíciách skôr bola tendencia všetko personifikovať, teda všetko vnímať ako bytosť. A tým, že my sa k tomu nehlásime, akože aj toto som ja, aj toto je nejaká moja stránka povedzme nejaká moja negatívna vlastnosť, alebo nejaká e, trauma z detstva, e, tak e, tým, že vlastne to v sebe e, potlačíme a tvárime sa, že to neexistuje, ono to stále existuje, ale existuje to niekde v ilegalite, <sík> niekde v podvedomí a tam, tam to ale e, pôsobí ďalej, A robí nám to istým spôsobom zle, alebo istým spôsobom, keď je to dlhodobo potláčané, tak to môže naraz vyraziť na povrch a potom sú z toho také prípady, ako keď sa povie, že uh, taký slušný človek to bol a niekoho zabil. Ale samozrejme, že zabiť niekoho, to je, to je absolútny extrém. To je niečo, čo sa vôbec bežne nestáva. Um, ale to naše tiene, tieto potlačené veci, ku ktorým sa nehlásime, eh, nemusia spôsobiť nič také dramatické, že naraz, hoci sa sami seba považujeme za veľmi dobrého človeka, ktorý by ani mucha neublížil, tak spáchame nejaké násilie. To, Hovorím, toto je extrém. Toto sa stať naozaj nemusí, ani sa bežne nestane. Ale môžu spôsobovať eh, to, že nám budú napríklad sabotovať nejaké naše úsilie. Eh, že e, istým spôsobom kvôli ich po, e, pôsobeniu sa nám nepodarí dosiahnuť niečo, čo sme si predsa vzali. A takisto nám môžu e, brať energiu a životnú silu. A či už je to Jung, alebo hm, Predstavitelia nejakých tradičných e, spirituálnych ciest, všetci hovoria, že jediná cesta je snažiť sa tieto temné stránky nášho ja spoznať, priznať sa k nim. a potom sa s nimi snažiť vedome pracovať. Pretože V skutočnosti všetko má dve strany a to znamená, že tie veci, ktoré sú ktoré my môžeme vnímať ako povedzme negatívne vlastnosti, nejaké naše zlé alebo nejaké naše horšie ja sa, tá istá vlastnosť sa môže stať konštruktívnou. Ako trebárs Naše lenivé ja sa môže stať uh, takým ja, ktoré si je schopné odpočinúť, vypnúť, užiť si život. Je to tá istá vlastnosť, ale už nie v tej tieňovej stránke, ale v tej konštruktívnej. Alebo vlastnosť, keď sa tá istá vlastnosť nazve, treba z držgrožstvo, je to, úpl, je to iný, iný prejav tej istej vlastnosti, ako keď ju nazveme šetrnosť. Alebo teda zodpovednosť. Pretože nezodpovedne míňať všetko, čo máme a ešte si aj potom požičiavať, to takisto nie je v poriadku. Takže vedomou prácou s týmito našimi tieňmi sa Môže stať to, že tie zlé vlastnosti sa začnú preklápať do svojej konštruktívnej roviny. A e, toto sa dá robiť aj e, so všetkými našimi e, strachmi, obavami, každý sa niečoho bojí. Bárca neznamená hneď rovno fóbia. Ako keď psychiatria vám diagnostikuje, že máte fóbiu ako chorobný strach z pavúkov alebo z čohokoľvek. Nemusí to byť rovno fóbia, ale každý sa niečoho obáva, má s niečím problém. môže to byť obava z budúcnosti, obava z toho, že prídem o prácu, obava z toho, že zlyhám ako teba, z otec, partner a tak ďalej. A toto, sú, toto všetko sú tiež veci, ktoré pokiaľ existujú, tak existujú v tej nejakej šedej zóne alebo čiernej zóne našej bytosti, ktorú by sme mali ale istým spôsobom sa snažiť presvetľovať. V kresťanstve existuje pojem hriechu a spovede, Čo je niečo, pokiaľ sa to berie nesprávne, alebo, a, a to teda tvrdím nie na základe môjho súkromného názoru, ale na základe rozhovorov s mnohými kresťanmi, keďže sám teda aktívny kresťan, nie som, aby to teda nevyznievalo, že ja to idem komentovať nejaké náboženstvo, ktorému sa oficiálne nehlásim, aj keď si myslím, že srdcom tam do istej miery patrím. Um, uh, každopádne uh, uh, viacej myslím si, že taký tí skutoční kresťania mi rozprávali a zhodli sa nezávisle od seba, uh, že nesprávne poniatie hriechu je také, uh, keď sa z toho robí nejaký strašiak, keď vlastne to má byť o tom, že a, ty si zhrešil, ty si, ty, si, ty si toto a toto spravil, hanbi sa za to a Teraz ťa pán Boh potresce, alebo ty sa potresci, dvestokrát sa pomodli a, a tak ďalej. Uh, uh, ale malo by to byť práve naopak. Hriech v tom pravom ponímaní je niečo, čo nás vzdialuje od Boha. Teda nie je to niečo, za čo by sme sa vlastne mali hambiť, ale v čom by sme sa mali priznať ale nie teraz priznať ako, ako malé dieťa pred maminkou, že no ja som rozbil to okno, ale priznať sa, že áno, toto som ja, toto, toto je vo mne a ja sa k tomu otvorene priznávam. Ja to otvorene poviem. A to je z môjho pohľadu to isté, ako hovorí Jung. Je to istým spôsobom psychoterapia a preto je možno dôležité pre ľudí, ktorí vyznávajú katolickú vieru, aby, aby teda si našli spovedníka, ktorý to aj chápe takto, ktorý ich nebude udupávať do zeme, ale naopak ich pozbudí. Áno, ty si sa k tomuto priznal a to ťa oslobodzuje. Malo by to, to vnímanie, priznanie sa k, k, k svojim temným stránkám by malo človeka v končnom dôsledku oslobodiť a malo by, ho, malo by mu dať aj takú zdravú pokoru v tom zmysle, že ani jeden z nás nie sme boh a nech sa môžeme akokoľvek, akokoľvek snažiť a toto je napríklad vec, ktorá mne osobne prekáža na niektorých takých hura ezotérikoch že sú to ľudia, ktorí majú pocit, že môžu byť bez chyby, že môžu byť dokonalí a dokonca niektorí sa tak tváje, ako keby dokonalí už boli, ako keby nemali žiadne chyby, ako keby nič temné v nich nebolo. Na tej kresťanskej ceste sa mi páči, že tam sa tá temnota nepopiera. Tam sa vlastne hovorí o tom, že áno, je v nás. A preto sa máme obrácať k Bohu, alebo keď to niekomu vadí, slovo Boh, tak k nejakej vyššej sile, k univerzu, k čomukoľvek Pretože sami to nedáme. Potrebujeme niekoho, kto nám s tým pomôže. Kto nám pomôže, aby sme do tej temnoty nepadli, aby nás vlastne neovládla. Ona tam stále bude, nikdy sa jej nezbavíme, to by sme museli byť. A neviem čo. Nie som si istý, či aj ľudia, ktorí sa nazývajú či už v západnej tradícii svetí, alebo v východnej tradícii osvietení, či títo ľudia žiadnu temnotu nemali, Uh, každopádne, ak sa to niekomu podarilo, tak to bolo mizivé percento populácie. A možno poznáte takú uh, celkom zaujímavú uh, fantasy sériu uh, v češtine to vyšlo pod názvom Čarodej Zemnemoži, autorka e, Ursula Ginova, alebo neviem presne, ako sa to vyslovuje. E, je to američanka, ale prezvisko znie tak francúzsky. E, je menej známa ako pán Tolkien so svojím pánom prsteňom, ale pre mňa je veľmi zaujímavá tým, že dokonca si ju cením viac ako Tolkiena, pretože tá jej tvorba je veľmi psychologická a e, ona tam vlastne v tom románe Čarodej zemne moži, je to síce fikcia, ale chcel som to povedať tak na dokreslenie tohto celého. Má hrdinu začínajúceho čarodejníka, ktorý dokonca chodí na nejakú školu, ale nemá to veľa s Harry Potterom, je to podľa mňa niečo o mnohol hlbšie ako celý Harry Potter. Vyvolá vlastne nejaký, tým, že vlastne ten chlapec je začínajúci čarodejník a ešte veľmi ako... Tak e, príliš dôveruje v svojej sily, tak si trufne vyvolať nejaký tieň spod, spod svetia, akože duš, dušu niekoho mŕtvého, ale vyvola niečo o mnoho horšie, nejaký bezmenný tieň a tým, že ten tieň nemá meno, tak ho nedokáže vlastne potom ovládnuť, nedokáže, a ten tieň ho začne prenasledovať, je to len taký čierny tieň naozaj začne toho mladého muža prenasledovať a chce ho pohltiť, chce ho ovládnuť, chce ho ako keby zožrať a, a on, on sa vlastne, on to nechce, on sa bojí, že teda ten, ten čierny tieň do neho vstúpi, ovládne ho a on prestane byť sám sebou a tak uteká pred tým tieňom, uteká, uteka až na koniec sveta, keďže je to fantasy, tak je tam svet, ktorý má koniec, ako doska a keď sa dostane na samý koniec sveta, už nemá pred tým tieňom, kde e, e, utekať, a, a vtedy sa otočí a rozhodne sa pretože už predtým mu to niekto skúsený radil, že ty mu musíš dať meno tomu tieňu, alebo musíš zistiť ako sa volá a ten chlapec on sa volá Get v tom románe tak, pomenuje, tak on si vtedy uvedomí a pomenuje ten tieň ty si Get, teda ty si ja a vtedy keď si uvedomí, že ten tieň to je on Sám, že je to vlastne jeho temné ja, to pred čím celý čas utekal a čoho sa bál, tak ten tieň síce do ňoho vstúpi, ale už ho neovládne, pretože už si uvedomuje, že je to on a už sa ho prestane tým pádom báť. Začne k nemu cítiť lásku. A to je veľmi zaujímavá vec, o ktorej sa hovorí e, v tzv. satiaterapii, to je vlastne metóda, ktorá kombinuje modernú psychológiu s tradičnou, dávnou, e, indickou terapiou, kde sa práve pracuje s týmito vnútornými démonmi, e, kde oni tvrdia, že tieto naše potlačené skryté stránky nám robia preto zle, že si ich nevšímame. Že sú že je to aj s nimi ako s deťmi. Takzvané zlé deti, ako ktoré robia zle a ktoré učiteľky si potom zaradia, že ty Joško a Peťko, vy ste tí zlí a keď, roz, keď sa rozbije v okno v ktoré ide automaticky idú za nimi, no tak ktorý z vás to bol, lebo vy ste tí zlí. A deti takisto robia častokrát zle práve preto, že si ich nikto nevšíma, že si tým vlastne pýtajú pozornosť. A toto robia tie naše zlé stránky. Budú nám robiť zlé dovtedy, kým si ich nevšimneme. A táto polhodinka bola taká trošku možno temnejšia, takže by som ju zakončil aj trošku temnejšou pesničkou, pretože to patrí k životu. A tie pesničky, ktoré som vyberal keďže sa toto volá Vedomá cesta životom tak istým spôsobom súvisia s cestou takže aj táto od skupiny Rammstein Rajze, Rajze je to pieseň o ceste a je taká, áno, oni majú všetko také temnejšie, takže skôr o takej temnej ceste, nech sa páči Rozprával som o istých veciach, ktoré by sme si mali uvedomiť, alebo teda je dobré, ak si uvedomíme, ktoré sú v nás. Chcel by som prejsť k veciám, ktoré je dobré si uvedomiť takisto, ale ktoré už nie sú také akoby rameniace z nás alebo z nášho vnútra, ale skôr ako keby prichádzali zvonka. A nie, že by som mal v týchto veciach úplne jasno, ale existuje staré hermetické pravidlo alebo taký duchovný zákon, ktorý hovorí ako vo vnúteri, tak aj navonok. Takže v konečnom dôsledku možno to, čo prichádza zvonka, prechádza vlastne aj z nášho vnútra. E, to pravidlo je vlastne o tom, že e, to, čo my nejakým spôsobom vysielame do sveta, tak sa nám vracia. To je jedna vec. A e, druhá vec, e, nemusíme veriť v Boha, môžeme tomu hovoriť život. Ja osobne radšej hovorím o Bohu, nemám s tým slovom problém, ako dneska niektorí ľudia. A mám pocit, že aj v tom ezoterickom prostredí sa koľkokrát, ako keby to slovo Boh už považovalo za prežitok a ľudia sa tak nejako nervózne ošívajú, keď niekto začne hovoriť o Bohu, ale keď začne hovoriť o Uh, kozmickom vedomí alebo uh, univerze alebo živote s veľkým ž alebo prírode s veľkým p tak uh, s tým problém nikto nemá ale Boh sa považuje ako niečo také že hm, pomaly akože to patrí do stredoveku ne, nechápem prečo uh, takže ja budem používať slovo Boh a vy si tam môžete dosadiť to svoje ako vám to teda vadí Uh, pre mňa je zaujímavá vec že ak sa Boh prejavuje v našom živote alebo snaží sa prejaviť tak to robí veľmi nenápadne tak decentne ako keby nám len niečo ponúkal ale uh, je to na nás Keľkiaľ veríme v Boha, tak pravdepodobne veríme aj, aj keď samozrejme závisí o to, v akom náboženstve, hej, že niekde sa až tak ten, ten druhý, ten ktorému sa zvykne hovoriť satan diabol alebo proste nejaká temná entita, tak e, nie všade sa tak zdôrazňuje, ale tak mohli by sme veriť aj v neho, ale e, každopádne rozdiel medzi Bohom a tým druhým je v tom, e, že Boh si ctí našu slobodnú vôľu. To znamená, to je inak aj odpoveď na tú častú otázku, že ak, ak je Boh, tak ako to, že je toľko zla na svete, ako to, že sú vojny, bieda a tak ďalej. No pretože je to všetko na nás. Ja som už v jednej relácii spomínal také krátke video, ktoré som videl na internete, ale povedzme, poviem ho pre tých, ktorí tú reláciu nepočúvali, lebo mi to prípada trefné aj teraz. Bolo to animované video, kde bol taký chlapík, ktorý šiel po púšti a teraz to poviem už tak v skratke našiel tam taký nejaký kvapkaj, bol, bol vysmednutý, našiel tam kvapkajúci kohútik a strašne ho to potešilo a, a, a snažil sa ho opraviť, lebo nefungoval a z, z neba prišla taká obrovská ruka a snažila sa toho chlapika popostakovať, že, cho, že ne, nerieš ten kohútik, choď ďalej. No, ale on si robil svoje, presadil si svoju slobodnú vôľu, opravil kohútik a nevidel, to potom ako by ukázal s, s, taký záber ďalej, že, že za kopcom, kde ho tá Božia ruka tak posúvala, tam je celé jazero vody, ešte aj s takou slečnou v Bikinách. Tak bol to také trošku humorné. Uh, takže uh, toto sú také veci, ktoré, ktoré ako keby prichádzali my keď si ale stále ideme len za tým svojím stále si v hlave riešime nejaké naše životné plány, tak si to ani nevšimneme, že, že, že niečo takéto sa nám tlačí do života to nemusí byť samozrejme že sa nám tlačí nejaká príležitosť, čo sa týka nejakej aktivity, ale môžu to byť aj veci, ktoré sa nám tlačia preto, aby sme si niečo uvedomili niečo, čo máme zmeniť, treba v našom postoji a prichádza to cez niečo, čo by sme mohli nazvať znamenia. Pokiaľ to človek naozaj začne všímať, tak zistí, že, že sa mu nejaká vec môže tlačiť cez absolútne rôzne až nepravdepodobné kanály. To znamená, že jeden deň si náhodne zapníte televíziu a tam možno aj v nejakej reklame uh, povedia nejakú myšlienku, ktorá ale treba súvisí s niečím, čo vy teraz riešite, alebo čo práve prežívate. A na druhý deň uh, si náhodne otvoríte nejakú knihu a tam bude zase niečo podobné, alebo dokonca takmer doslova to isté. A na ďalší deň uh, sa s vami niekto dá do reči a len tak v rámci rozhovoru spomenie niečo, a zase to bude ako keby to isté len v rúžovom. Um, jung k tomu hovorí synchronicity, teda uh, niečo, uh, ako, ako keby ten vonkajší svet istým spôsobom reagoval alebo rezonoval s tým, čo je vo vás. A deje sa to takými, takým zvláštnym spôsobom, že, že to nedokážete vysvetliť, ale jednoducho, ako keby ste dostávali znamenia o tom, že toto je dôležité pre vás. Každopádne, áno, môže, môže to byť aj tým, že naraz príde nejaká príležitosť zmeniť ten život, Uh, treba nečakaná ponuka na nejakú prácu, alebo uh, nečakaná možnosť uh, presťahovať sa niekde inde, do iného mesta, uh, nečakaná možnosť uh, neviem, vykašľať sa na všetko čomu sa teraz venujem a ísť na cestu okolo sveta. Toto som zámerne prehnal, pretože toto sa asi bežne človeku nestane. Skôr sú to také menej nápadné veci. Každopádne, čokoľvek sa, sa takéto akoby tlačilo do vášho života, tak je to len ako keby možnosť, je to ako keby ponuka ktorú ale vy, vy keď nezachytíte, tak, tak ani o nej neviete, že, že tu je. A to ale neznamená, že človek e, túto ponuku musí prijať. Pretože keď e, jedna možnosť odíde, tak skôr alebo neskôr príde nejaká druhá a možno ešte lepšia aj keď uh, je ťažko povedať, čo je lepšie a čo je horšie. Pretože, uh, a o tom som hovoril v iné relácii, uh, všetko zle je na niečo dobré, staré slovenské príslovie alebo porekadlo, už som zabudol ten rozdiel dávno tomu, čo som chodil do školy. Uh, každopádne naši predkovia to vedeli, že všetko zle je na niečo dobré, takže... Uh, To, čo príde do nášho života, nemusí byť len niečo príjemné, môže to byť aj opačne, že treba sprídeme o všetko, čo sme mali, ale prídeme o to preto, aby mohlo, aby mohlo zase niečo nové ďalšie prísť. A ja si nemyslím, že existujú možnosti, ktoré by boli uh... Vyloženie zlé alebo vyloženie dobré, to znamená, že keď sa aj e, ocitneme na nejakej životnej križovatke a e, riešime, či by sme, e, či treba sa dať doprava alebo doľava, v slovenských rozprávkach e, sú takéto. Situácie je symbolicky častokrát popisované, že nejaký hrdina sa vydá na cestu a dojde na kajžné cesty. A väčšinou v tých rozprávkach je to tak, že práve tá trnistá cesta je tá najlepšia. Teda a najväčší poklad nájde ten z hrdinov, ktorý sa vydá nie tou vydláždenou cestičkou, ale tou, ktorá je plná trnia a ktorá vyzerá, ako keby ani nikam neviedla. A nemyslím si, že to musí byť za každým tak, ale mám pocit, že za všetko sa platí nejaká cena, alebo každá minca má dve strany. Tak ako všetko zlé je na niečo dobré, tak všetko dobré má svoju cenu. Nielen v obchode, ale aj v živote. Samozrejme nebavíme sa o finančnej cene, peňažnej rade tej rozprávky, tak samozrejme cenou za ten najväčší potla, poklad, ktorý ten hrdina nájde na konci tej cesty, je to nepohodlie, je to nebezpečie, ktorým, ktoré, cez ktoré sa musí vydať a samozrejme aj riziko, že sa mu nepodarí na ten, na ten koniec cesty vôbec dôjsť a že sa mu nepodarí ten najväčší poklad získať. Čiže povedzme ten hrdina, ktorý sa vydá po ceste a menej náročnej, tak nájde možno nie až taký poklad, ale zase má väčšiu pravdepodobnosť, že ho nájde, že teda tú cestu celú prejde. A my sa častokrát v živote ocitáme práve v takých situáciách, že ako symbolicky, že keď si predstavíte, že pridete do kasína a teda, že či idete všetko vsadiť na jedno číslo, teda možnosť veľkej výhry, ale ale zároveň aj veľké riziko, alebo či idete vsádzať na farbu, teda možnosť menšej výhry, ale s menším rizikom. A My opäť častokrát sa vlastne, keď sa v živote rozhodujeme, tak sa rozhodujeme bez toho, aby sme si uvedomovali uh, tú cenu, ktorú za to rozhodnutie budeme musieť zaplatiť. A pokiaľ je tá cena pre nás v poriadku, tak je to v poriadku. V konečnom dôsledku je to pre mňa také zvláštne, ako keby Nezáležalo ani na tom, ako sa rozhodneme, pretože každá z tých ciest má niečo do seba, každá z tých možností má niečo do seba a každá nás niečomu naučí, niekam ďalej nás posunie. Aj tá možnosť, že nič nezmeníme a ostaneme tak, ako sme boli. Ale ako keby skôr išlo o to, ktorý, ktorý spôsob si, si my zvolíme a uh, ktorý nás posunie zase, uh, proste každá z tých možností bude znamenať, že náš na, život bude trošku iný. Že ako uh, keby som to mal uh, proste nejako zjednodušiť my sa na tento svet rodíme uh, podľa mňa preto aby sme prešli istou školou, aby sme sa niečo naučili, aby sme umierali múdrejší, ako keď sme sa narodili, alebo skúsenejší. A našimi voľbami, a tuto zohráva tá slobodná vôľa nejakú rolu, a našimi voľbami vlastne e, spôsobujeme to, či e, akú tú pomyselnú kapitolu, alebo aké je to pomyselné učivo, v tom živote preberieme. A potom si myslím, že ďalší dôvod, prečo sa vlastne rodíme na tento svet, je ten, že sa rodíme s nejakým darom, s nejakou našou špecifickou schopnosťou alebo vlastnosťou, s tým, v čom sme my konkrétne dobrí a rodíme sa preto, aby sme ten dar naplnili. Existuje v kresťanstve 10, 10 príkazaní a ja by som k tomu možno dodal 11. Nepremárniš svoj dar. Ale na to, aby sme ho nepremárnili, si v prvom musíme uvedomiť, aký ten náš dar je. Pre mňa je to až neuveriteľné, ale naozaj som stretol veľa ľudí. Musím teda povedať, že zväčša teda skôr tých mladších. Čiže povedzme, to badám tak u ľudí do tej, no niekedy až do 40. A, ktorí absolútne netušia, čo je ten ich dar. A len sa tak plácajú životom, skúšajú všetko možné a nejdú si za tým svojím. Alebo ak si aj uvedomujú, čo je ten ich dar, Uh, tak povedia, že ja sa tomuto nemôžem venovať, lebo. A začnú hľadať dôvody, prečo. Uh, typický dôvod, lebo potrebujem zarábať peniaze a týmto sa nedá živiť. Uh, nikde len nie je napísané, že uh, vy, váš dar, uh, máte realizovať spôsobom, ktorý vám preniesie peniaze. Uh, nikto nemá takú prácu, že by nemal popredne čas už na nič ďalšie. E, nikde nie je napísané, že sa tomu nemôžete venovať v rámci voľného času, v rámci, nejakých, v rámci nejakého občanského združenia, e, v rámci čohokoľvek, ale e, každý jeden je v niečom vynimočný z tohto pohľadu. E, bohužiaľ, naše školstvo je postavené tak, a, že skôr sa venuje pozornosť tomu, v čom to dieťa je zlé, to znamená, mu nejde, že to sa má zlepšiť. A nie je postavené na tom, aby vlastne pomohlo tomu dieťaťu si uvedomiť, v čom je naozaj špecifické, v čom je dobré a čo by si malo ďalej rozvíjať. A nikto na to neprejde možno za celý život. Ale e, je taká vec, e, o ktorej sa... S toho som sa stretol teda m, vo viacerých zdrojoch, že malé deti to vedia. Keď hovoríme o malých deťoch, tak hovoríme o takých, ktoré ešte nenastúpili na povinnú školskú dochádzku, to znamená, povedzme, maximálne do tých 7 rokov. E, takže... Niekedy, keď to chce človek objaviť, tak nie je nič jednoduchšie, ako si spomenúť, čo ho bavilo, keď bol malý, k čomu ho ťahalo, pretože vy, keď máte robiť niečo, čo robíte, povedzme, len pre peniaze, tak sa do toho musíte nútiť, musíte sa premáhať. Poviete si, no, dobre, ani sa mi nechce, ale však treba žiť, tak, tak idem vstane, idem do tej práce. Ale keď sa venujete niečomu, čo súvisí s naplňaním vášho daru, tak to robíte bez ohľadu na akúkoľvek ďalšiu motiváciu. Robíte to preto, že máte vnútorný tlak, vnútornú potrebu to robiť. A to je možno ďalšia vec. Čítal som to v takej príručke pre podnikateľov, ale vidíte, že múdrosť sa niekedy môže skrývať v čomkoľvek, aj v reklame na úsené vločky. Nechťiac, hej, ten, kto to vymýšľal, ten slogan, tak mu išlo to predať vločky, ale euh, môže sa to vyskytnúť aj tam. No a euh, v tejto knižke pre podnikateľov som čítal takú pre mňa veľmi zaujímavú radu. Na, ak chcete s niečím začať podnikať, tak si položte jednu otázku. Je toto vec, ktorú by som bol ochotný robiť aj zadarmo? A práve vtedy, ak začnete sa venovať niečomu, čo e, cítite, že vám dáva zmysel a boli by ste ochotní to robiť aj zadarmo, tak častokrát takíto ľudia paradoxne na tom zarobia viac, ako tí, ktorí na tom cieľe zarobiť chcú. Čo samozrejme zase nemusí byť pravidlo. Pretože tam zohrávajú úlohu aj ďalšie veci. Niekto proste naozaj <ský> má, povedzme, dar uh, pracovať s drevom a môže robiť z toho dreva úžasné veci, ale bohužiaľ nemá dar sa predať, sa prezentovať. Takže <ský> potom možno potrebuje sa spojiť s niekým takým, ktorý ten dar má. Pustíme si ďalšiu pesničku. Opäť je to pieseň, ktorá má motiv cesty. Možno si spomeniete na takú animovanú rozprávku, alebo skôr animovaný fantasy príbeh. Posledný jednorožec, bola to japonskoamerická koprodukcia 80 rokov. Z môjho pohľadu je to ak nie najkrajší, tak jeden z najkrajších animovaných filmov, veľmi poeticky veľmi hlboký, s krásnymi myšlienkami. Bodaj by sa takýchto animovaných filmov natáčalo viac aj dneska. A sú tam aj pesničky od skupiny Amerika a, a jedna z nich je tiež o ceste, o tom, že tá cesta nie je ľahká, že, že je plná prekážok, nepohodlia, ale pokiaľ človek má ten cieľ pred sebou, tak vie veľmi dobre, že to nemá vstať a treba ísť ďalej. Takže pesnička sa volá Men's Road, alebo Cesta človeka. me the purple dawn dusty No shelter I have found it will. Day displays The stars fade The nightshade Falls and makes The world afraid reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému Vedomá cesta životom. Predpesničkou som okrem iného hovoril aj o tom, a teraz som si pardon, uvedomil, že bolo by dobre dať poslednú príležitosť vašim otázkam, aby som to teda sa, sa rozrečním a potom na to zabudnem. Takže sa k tomu, o čom rozprávam, chcete niečo spýtať, alebo máte nejakú poznámku, možno vašu vlastnú skúsenosť. Ja som rád, keď o takýchto témach rozprávam a stáva sa to aj na mojich kurzoch, že treba z niekto z tých kurzovníkov reaguje tak, že má poznámku, kde, kde, kde mi vlastne protirečí a keď sa o tom dlhšie bavíme, tak zistíme, že vlastne sa vieme zhodnúť, pretože No, všetky tieto takéto oblasti osobného života, spirituality. Keď si vezmeme, vezmeme teda z len Sveté písma všetkých možných náboženstiev, tak sú plné protirečení. Pre mňa najlepší symbol, ktorý vôbec existuje, ktorý to vyjaduje, je čínsky yin yang, teda biela, ktorá prechádza do čiernej a ešte v tej čiernej je kúsok bielej a v tej bielej je kúsok čiernej. Čiže ako keby veci, ktoré si, si zdanlivo protirečia, tak na nejaké iné úrovni vlastne dokážu byť v harmonii. Tak to sú, to sú veľmi užitočné situácie, keď mi tam niekto začne protirečiť pretože tým vlastne dospejme k nejakému lepšiemu pochopeniu toho celého, keď tam dáme zase do toho iný pohľad, keď to nie je celé len o tom mojom pohľade. Takže e, môžete stále ešte e, mailovať, buď na buď teda mailovať na studiozavináč e, alebo volať na 0944 052. No a teda e, pred pesničkou som hovoril o tom, e, okrem iného, e, že e, z môjho pohľadu neexistuje niečo také ako zlá a dobrá voľba a neexistuje ani jednoznačná budúcnosť ako keď prídete za nejakou vešticou a ona vám vyvešti, čo vás čaká, čo vás neminie. Keby to tak bolo, tak potom sa naozaj nemusíme o nič snažiť. Všetko je dopredu dané. Ale e, napriek tomu, to je myšlienka zase z filmu Atlas mrakov, našimi voľbami si tvoríme našu budúcnosť. A z istého pohľadu, a teraz nielen z pohľadu spirituálneho, ale pomaly aj z pohľadu modernej fyziky, nič také ako budúcnosť, minulosť, prítomnosť neexistuje. Všetko sa deje akoby v nejakom väčšnom okamžiku. Čas je len konštrukt ľudskej mysle. Je to veľmi ťažké si predstaviť a prijať aj pre mňa, keďže tak ako absolútna väčšina ľudských bytostí a ja fungujem v časovom rámci z minulosti, v rámci z minulosti do budúcnosti a používam hodinky a je ťažké prijať tú predstavu že, že nič také ako čas vlastne neexistuje a každopádne my vlastne tým, že nejakým spôsobom sme sa rozhodli pokračovať v našom živote a že sa nejako správame, že máme nejaké tendencie, tak ako keby sme v tej chvíli už zároveň vytvárali nejakú budúcnosť. Takto ale nie v prípade jednotlivcov, ale v prípade povedzme celých sociálnych skupín fungujú v podstate aj prognostici, vychádzajúc z doterajšieho vývoja e, vytvoria nejaký predpoklad toho, ako to bude pokračovať a ako to bude treba z roku 2050 a podobne. E, takže tým chcem len povedať, že napriek tomu, že je podľa mňa veľmi naivná predstava nejakého veštenia v zmysle, čo ma čaká a čo ma neminie, je možné istým spôsobom tú budúcnosť vnímať ako niečo, čo je už skryté v našich dnešných činoch. A z tohto pohľadu môže byť užitočné aj to, čomu sa ľudovo a zjednodušene hovorí veštenie. Ja viem, že toto slovo znie strašne aj pre mňa to znie strašne, nehovorať o tom, že asi aj pre mnohých z vás. Keď počiem slovo veštenie, automaticky uh, to vo mne vyvoláva nedôveru. Uh, ale ide tu skôr o nejaké um, uvedomenie si toho, čo už vlastne potenciálne existuje, len sa to ešte neprejavilo. Je taká veľmi zaujímavá pasáž zo života práve Karla Gustava Junga, o ktorej sa, myslím, že povodne ani nehovorilo, nepísalo, bolo to zverejnené až dodatočne, myslím si, že až po jeho smrti, na základe jeho pamäti. Uh, aj keď teda úplne istý si nie som nie, nie je to podstatné, či to bolo ešte za jeho života, alebo potom, ale bolo to v čase, keď ešte bol začínajúci uh, mladý psychiater, myslím, že on bol, teraz znamená, či bol psycholog alebo psychiater, ale mám pocit, že psychológia ako taká vznikláš neskôr. Uh, každopádne, uh, bolo to niekedy v začiatkoch jeho karierie, keď to bol ešte mladý muž, prechádzal sa niekde vo Švajčiarsku pri nejakom jazere a naraz vnímal, že to jazero nejakým vnútorným zrakom alebo mal nejakú víziu, vnímal, že, že, že, že na vody je v ňom krv. Vnímal to ako jazero krvi. Veľmi ho to prestrašilo Čo bolo zaujímavé, toto videnie mal v čase, keď ešte nikto netušil, žiadne médiá o tom nepísali, že onedlho vypukne prvá svetová vojna. Keď vypukla, tak samozrejme Jung pochopil, o čom ten obraz celé more krvi bol. Samozrejme vojna prináša to more krvi, teda jazero, pardon, ale tak to bolo nejaké veľké horské jazero, Uh, samozrejme, že to pochopil a prišiel potom s teóriou, že existuje niečo ako kolektívne nevedomie, teda, že my ako ľudia sme navzájom na nejakej vnútornej rovine prepojení a okrem toho, že každý máme svoje vlastné podvedomie, naše individuálne, tak ako ľudstvo máme aj takéto spoločné nevedomie, Uh, s tým, že tá agresivita v ľudstve, alebo tie nevyriešené problémy už tak eskalovali, že tá vojna na tej vnútornej rovine už bola. Už vlastne bola ako keby naplánovaná, hoci sa ešte na vonkajšej rovine neprejavila. A teda na tej vnútorné rovine to bolo možné zachytiť a Jung to aj zachytil. Uh, takisto my v našich individuálnych životoch Máme isté veci, ktoré už sú ako keby tehotné. Alebo my sme tým ako keby tehotní, tak ako keď je žena tehotná, to bábetko je skryté. Ale vieme, že tam je. Vieme to nejakým spôsobom zistiť. Tak si myslím, že takýmto spôsobom funguje aj to, akékoľvek vykladanie kariet alebo iných znamení. Pritom Nemusíme ísť za nejakou kartárkou, čo sú častokrát v podstate ženy, ktoré vám nejakým spôsobom nepomôžu. Uh, ale keď existuje takisto, povedzme, čínsky systém eating uh, s paličkami, ktorý je akoby na vykladanie nejakých znamení. Uh, ja si myslím, že to nie je o tom, že či už sa používajú karty alebo paličky alebo akékoľvek iné kamene, zase sa s kameňmi robiť takéto, takáto vec, Uh, to nie je o tom, že tieto veci, tieto predmety v, vám odhalia budúcnosť alebo niečo, ale vy keď s tým začnete pracovať, tak, tak vlastne uh, sa otvára vaše podvedomie a vy sami si to prostredníctvom týchto predmetov len do vedomia vytiahnete. A nikdy to neznamená, že Teraz je jasné, že ja neviem, na budúci rok 20. mája stretnete vašu osudovú lásku alebo niečo podobné. tak to nefunguje. Ale sú to nejaké tendencie, ktoré vlastne už existujú a na ktoré sa vy môžete napojiť. Alebo niekto, kto je na takéto veci citlivý. A Ja mám jednu takú techniku, ktorú zvyknem často učiť na mojich kurzoch, ktorá si myslím, že je dosť jednoduchá na to, aby som vám to mohol povedať takto verejne, ako, ako som predtým rozprával o tej technike s tým zápisničkom. Ja tej technike hovorím kajžovatka života a je to vlastne uh, uh, vymyslené práve pre takéto situácie, keď ste na nejakej križovatke a sú pred vami dve alebo viaceré cesty. A treba sa rozhodujete, či zostať so súčasným životným partnerom alebo sa s ním rozísť. Teda cesta, teda cesta s týmto partnerom alebo bez partnera, že zostanem sám alebo tretia cesta uh, cesta uh, s nejakým iným novým partnerom ktorého ešte v tejto chvíli nepoznám kto by to mohol byť alebo, alebo ste pred uh, zostať v tejto práci alebo prijať inú pracovnú ponuku alebo akókoľvek uh, nie je to o tom tá technika nie je o tom, že by vám mala povedať, že, že ako sa máte rozhodnúť, alebo že čo sa stane, keď sa rozhodnete, ale umožňuje vám precítiť kvalitu tej cesty. Čiže robí sa to asi takým spôsobom, že si vyjasnite, aké cesty sa teraz pred vami črtajú, či dve, či tri, či sú štyri. A len si... Zavrejte oči, môžete si skúsiť aj napočítať od 10 do 1, e, to samo o sebe, pokiaľ to robíte dostatočne sústredením, tak vám pomôže dostať sa do alfa hladiny, keď, ke, keď viac ste spojení s vašim podvedomím a len si pred vašim vnútorným zrakom to doslova predstavíte, ako stojíte na, na križovatke a pred vami sú tie 2, 3, 4 cesty, a po každej z nich si skúsite chvíľočku ísť. Ako keby ste išli po tej ceste a vrátite sa zase na, zase na, na, na, na tú križovatku, potom po ceste číslo 2 vrátite sa na križovatku a tak ďalej. A prejdete si ich a je to len o tom, aby ste skúsili vnímať, aký máte z tej cesty pocit aká je kvalita tej cesty. Či je to cesta hrbolatá, trnistá, príjemná. Vtedy, vtedy vlastne do toho vášho rozhodovacieho procesu zainteresujete aj podvedomie. Zainteresujete ho tam vedome. Hoci je pravda, že to naše podvedomie pri našich rozhodnutiach, alebo naša intuícia, tá, tá iracionálna časť tak, či tak funguje, sú ľudia, ktorí si myslia, že keď sa rozhodujeme, že sa rozhodujeme racionálne. Čo nie je tak celkom pravda. Jednak sú tam práve všetky tie skryté veci, o ktorých som hovoril na samom začiatku relácie, ktoré v nás pôsobia nejaké programy z nášho detstva. Um, um, Niekedy sa možno človek nerozhodne treba pre, pre nejakú výzvu, preto, že, práve preto, že, že mu celé detsto rodičia tvrdili, že na toto nemáš. Ale on pritom nevie, že sa preto rozhodol kvôli tomu. Ale vymyslí si nejaký racionálny dôvod. A, pre partnera sa, sa takisto malo, kedy rozhodujeme racionálne, je to skôr o tom vnútornom cítení a potom dodatočne, keď cítime, že chceme s ním byť, tak si nájdeme dôvody, prečo s ním byť racionálne a takisto, keď s ním byť nechceme, tak si nájdeme racionálne dôvody, prečo s ním byť nechceme. Ale to základné rozhodnutie je, je niekaj úplne inaký, je to z tých sfér, ktoré, ktoré nepatria racionálnej mysli. Ale tá racionálna mysl je samozrejme takisto dôležitá. Ale oh, čítal som v časopise Geo, ktoré bolo, kde bolo celé číslo venované téme rozhodovania alebo psychológii rozhodovania najnovším výskumom, a, kde vlastne sa spomínal nejaký vedecký tím, ktorý mm, prišiel na to exaktnými metódami. A že pokiaľ pri m, rozhodovaní e, sa medzi nejakými možnosťami e, je malé, e, malé množstvo faktorov akože či, či si kúpim e, bielu cibul alebo červenú alebo proste nejaké potraviny no tak väčšinou väčšino faktor je cena a povedzme nejaká kvalita povedzme zloženie tej potraviny keď, keď, keď je tých faktorov málo, tak roz, tie rozhodnutia sú racionálne, alebo takmer racionálne, ale čím viac je, čím viac je faktorov, tak tým je fakticky nemožnejšie rozhodnúť sa len tým, že si vezem nejaký papier a napíšem si plusy a mínusy, pretože tie plusy a mínusy nemusia mať pre nás osobne rovnakú váhu. Takže v podstate týmto spôsobom bolo akoby len nejakou to vedeckou hanty, ako obkecané to, čo mnohí dávno vedia aj bez vedy a nejakých exaktných výskumov, že keď je tých faktorov tuším viac ako 6, alebo viac ako 12, tak rozhoduje nejaký vnútorný poput. A, a tá technika, ktorú som vám treba spopisoval, tá, tá môže pomôcť ten vnútorný poput vidieť doslova, ako nenechať to len na nejakú slepú náhodu a jednoducho sa rozhodnúť tým pádom viacej vedome a potom si za tým, za tým rozhodnutím aj tak viacej stáť. Napriek tomu, že častokrát sa môžeme dostať do situácie, keď si povieme, že i aj toto je ťažké, keby som sa vtedy rozhodol nejako inak, bolo by to lepšie. To už samozrejme nikdy sa nedozviete, ako by to bolo, keby ste sa rozhodli ináč. A... Takže v konečnom dôsledku a... sa vždy nejako rozhodnúť treba a je to lepšie, ako nechať to len tak, že zostať pasívny a nechať životne rozhodne za nás. Ale zároveň ako keby sme si vyberali častokrát medzi možnosťami, ktoré sme si my sami nevymysleli, ale ktoré k nám prišli, ktoré nám priniesol život, ktoré nám priniesol Boh. A niekedy mi to pripadá ako taký tanec medzi nami a svetom, medzi nami a Bohom. Nie je to teda jednoznačné o tom, že. Nie je to ani o tom, že my rozhodujeme o našich životoch. a a nie je to ale ani o tom, že máme predurčený osud. Druhá vec je, alebo sú rôzni manipulátori, čo môžu byť, prví manipulátori môžu byť naši vlastní rodičia, aj teda keď to tak zle s nami nemyslia, ako v dobrej viere. Uh, cez učiteľov, ktorí to tiež možno tak nemyslia, ale tiež musia tie deti viesť tak, ako ten školský systém je nastavený. Uh, potom cez rôznych obchodníkov, ktorí už na rozdiel od našich rodičov to s nami koľkokrát ani dobre nemyslia, alebo je im to jedno, je im hlavne o to, aby, aby dostali nejaký zisk. Uh, cez politikov, ktorí takisto sledujú nejaké vlastné záujmy a až po tie elity, o ktorých aj v našich médiách často hovoríme, ktoré, ktoré možno nie je tak vidno, ale ktoré vlastne a tým, že majú nejaké páky na tých, ktorých je vidno, tak, tak si presadzujú svoje. A všetky tieto Manipulatívne vplyvy, ktoré vlastne sa e, niekedy sčítajú, je takisto dobré si uvedomiť, aj keď si myslím si, že toto je zbytočné hovoriť práve v takom médiu ako je Slobodný vysielač, pretože e, toto médium, podobne ako náš mesačník Zemavek, vznikli aj preto, aby dostávali do nejakého spoločenského vedomia, teraz nevedomia individuálneho. Všetky tieto manipulatívne vplyvy, ktoré zostávali skryté. Čím sa mi to vlastne akoby tak pekne uzatváralo, že naozaj asi platí tak ako vo vnútri, tak aj navonok, teda Istým spôsobom tie isté procesy, ktoré sa dejú v jedincovi, tak sa dejú aj v spoločnosti. A tak, ako by sme mali odhaliť a vnímať tie popudy, ktoré, ktoré šarapatia niekde v nás a ktoré, ktoré nám robia zle ako viedincovi, tak by sme mali odhalovať aj tie popudy, ktoré šarapatia v spoločnosti. A tiež sa potom tá spoločnosť ako celok rozhoduje istým spôsobom, treba pri nákupoch, pri voľbách, pri nejakých spoločenských rozhodnutiach. Nie na základe skutočnej autentickej slobodnej voľby, ale na základe toho, že ich niekto zmanipuloval, zviedol z cesty. Možno, že v tej individuálnej rovine sa nás snaží zviesť aj nejaká temná sila, bez ohľadu na to, či existuje alebo neexistuje. Najlepšou obranou voči tomuto všetkému je byť pán sám sebe, a to znamená, ale že aj byť zároveň zmierený s tým, že sú isté vplyvy, ktoré neovplyvníme. Teda náš život nemá byť o tom, že sa nám, vždy, že sa nám vyplnia naše želania a túžby. Náš život by mal byť o tom, že ho prejdeme s otvorenými očami a s otvorenou mysľou a s otvoreným srdcom. A blížime sa pomaly k záveru. Ja by som teda len spomenul alebo teda ešte raz zopakoval, že do 5. marca zhruba obeda na moju mailovú adresu mariambenkazavináč gmail.com mi môžete posielať otázky či už k relácii o základnom bezpodmienečnom príjme, alebo k relácii o šamanských technikách a Možno by som si ešte spravil takú maličku reklamu. Konco marca 24. až 26. cez víkend budem robiť kurz práve, ktorý sa volá Vedomá cesta životom, takže ak by vás to zaujímalo, mám webovú stránku www.marianbenka.webnode.sk alebo keď si dáte do Google moje meno, tak vám to, tú stránku vyhodí medzi prvými. A čo sa týka ešte budúceho piatku, tak čiže to je 3. marca, tá relácia bude naživo, Mali by teda prísť buď jeden alebo dvaja ľudia zo združenia Konopný dvor a téma bude technické využitie konopy. Nebudeme sa tu baviť o nejakých zdravotných účinkoch, o tom, to je totiž na ďalšiu samostatnú reláciu. Teda budeme sa rozprávať o využití konopy a, a, a, a v oblasti teda stavebníctva, dokonca domy sa z toho dajú stavať v oblasti potravín, drogerie, textilu, rôz, rôznych materiálov. Je to naozaj úžasná rastlinka, ktorá, zrejme, žiadna iná rastlina nemá toľko možností všestranného využitia ako konopasiata. Takže o tom bude o týždeň a Pustíme si poslednú pesničku od skupiny Nightwish. Potom ako sa rozlúčime s, s názvom, ktorý je pre mňa aj ťažko preložiteľný, Turn Loose the Mermaids. Takže to ani nebudem prekladať, je to taká slovná hračka. Ale každopádne je to tiež, tiež pesnička s motivom cesty, respektíve takého toho odpočinku, spočinutí na konci cesty, keď unavený putník príde niekde k moru a zmiesi takúto unavu z tej cesty zo svojich očí. Takže je to taká poetická pesnička a ja sa s vami teda im želám pekný víkend a luči sa s vami od mixažného pultu aj Peter Zajac Vanka. to the ja. magic